Auch wenn es keine genauen Zahlen gibt, dürfte die Bedeutung der Praktikanten für die deutsche Wirtschaft mittlerweile enorm sein. Es gibt ganz typische Branchen, wo Praktikanten elementare Bestandteile der betrieblichen Abläufe verrichten, so eine Studie des Soziologen Kübler. Als Beispiele nennt er das Verlagswesen, die Architektur, die Werbe- und PR-Branche sowie den Medienbereich. Ohne Praktikanten würde dort nichts mehr laufen. Viele der jungen Leute ersetzen dort vollwertige Arbeitskräfte, so zum Beispiel Sabine Wagner. Ich habe ein Praktikum bei einer PR-Agentur in Düsseldorf absolviert. Dort wurde ich dann ins Vorzimmer gesetzt, musste Kopien erstellen, das Telefon bedienen und die Reisekostenabrechnungen für die beiden Geschäftsführer machen. Und nach drei Monaten durfte ich mir dann selber ein Zeugnis schreiben, in dem steht, dass ich wirklich viel über die Arbeit eines PR-Beraters gelernt habe.